Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Formanik Csaba, rendező, színész, író. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatók! Nagyon tetszik az, amikor valaki a hét embere lesz, és akkor ahogy megpróbálok utána olvasni, hogy mit, miért, hogyan egyetem, hogyan érkezik meg egy olyan szerepbe, amiben én megismerem, tehát a színházi alkotó ember szerepébe. És ilyeneket látok, hogy Szeged és Radnoti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika tagozata, jelzem egyébként, ahol én is jártam, nem matematikára, hanem kémia speciális osztályba, aztán utána a közgazdasági programozó matematikus szak, majd mondjuk 98 és 2002 között hopp egy ugrással film.hu. Erre a pár évre lennék én kíváncsi. Arra a dologra, hogy hogyan úszunk át matematika, programozás, természettudományok, és akkor egyszer csak a magyar mozipir, moziportális filmkritikus és riportáris szerkesztő. Mi történt közben önnel? Hát ez egy izgalmas történet persze, főleg akkor volt izgalmas azokban az években, mert én valóban matematikusi pályára készültem mondhatni régóta. Matematika versenyeken vettem részt, és viszonylag sikeres is voltam ebben. De aztán jött egy furcsa esemény, hogy jelentkeztem az iskolában, ott a Szegedi Rodnóti gimnáziumban egy körbe. A végzetes. Igen, és uh, nem is az volt a célom, hogy színázal foglalkozzak, ugyanis uh, akkoriban angol nyelven hirdették meg, és én uh, azért gondoltam, hogy elmegyek oda, hogy az angol tudásomat uh, javítsam. Uh -huh. hm. Viszont valahogy annyira beszippantott uh, ez a világ, hogy, uh, hogy uh, hát teljesen eltérítette arról a pályáról, aztán persze még jártam egyetemre is matematikát tanulni, de akkor valahogy már kevesebb lelkesedéssel, és azokban az egyetemi években is inkább színházzal foglalkoztunk. A kettő, mert hogy rendezés, a kettő azért összhangba hozható. A természettudományoknak a sajátos logikája, és mondjuk így, hogy hideg logikája. De ugyanakkor, amikor az ember egy csapattal bánik, amikor ferret kell berendeznie, amikor fényeket komponál, és megpróbálja ütem, ütem, az ütemeket összehozni a ritmusokkal, akkor ott van valami fajta matematikai elvárás. Igen, hát ezzel csak egyetérteni tudok. <laughs> De egyébként nekem a matematika sosem volt ilyen hideg tudománya, ahogy a tanárom mondta, tehát hogy ahhoz rengeteg szépség, vagy szépségre való érzékenység is szükséges, tehát hogy felfedezni az összefüggéseket, olyat is meglátni, ami nincs ott feltétlenül egy, mondjuk vagy a sejtések nem. világa. A sejtések világai így van. Egyébként. Tehát ebben rengeteg szépség van, és valahogy valóban ebben is hasonlít a színházhoz, vagy a drámaíráshoz. A drámaíráshoz. Na, pont ebben pillanatban jutott eszembe egyébként egyrészt, amikor az ember szöveget kap, és akkor abból a két dimenzióból teret és testeket hoz össze, másrészt amikor pedig szöveget ír. És ez csak ez arra, hogy igenis, hogy van egy sajátos szükségszerű ritmusa ö, annak, annak, amit mondani akar, vagy el akar írni. I igen, sőt, sőt valahogy a, a, egy idő után a figurák elkezdik ö, diktálni, vagy követelni azt a sajátos sorsot, vagy hmm. fordulatokat, amiket igényelnek, vagy azokat a társakat, akik... akik ö, szükségesnek tűnnek, hogy körülvegyék őket, mint ahogy talán az életben is, ahogy megtaláljuk a partnereinket, barátainkat, vagy munkatársainkat, vagy segítőinket, akár ellenségeinket is. Tehát igen, ez egy nagyon izgalmas életjáték, pont olyan, mint a matematika. A, nem, mert tudom, hogy holnap fogunk beszélni arról, hogy van nekem egy sorozatom, amelyben művészeket, színházi alkotókat, akár dramaturgókat, színészeket, rendezőket, drámaírókat kérdezek meg arról, hogy Irodalom fikció versus valóság, hogy ezeketől hogyan viszonyul egymáshoz. Úgyhogy holnap ezzel folytatjuk majd. De közben még azért annyit hadd tegyek már hozzá, hogy látom, én érzem én azt a változást, vagy, vagy inkább, nem is tudom, változás, vagy inkább egy ilyen új minőséget, de ugyanakkor például, amikor a radikális szabadidő színházba megérkezik, vagy amikor a színházi workshopjaimat nézem, neki Gábor is a, a, a, az erős és mély kísérletekről híres, vagy amikor amikor mondjuk például egy zsukovszki dologról olvasok, tehát hogy a, a keményebb nélységek azok, amik érdeklik a színházban? É, igen, igen, és örülök, hogy pont ezeket a neveket említettem, mert valóban ők, hát mondhatni, hogy mestereim voltak, ma már sajnos ritkábban találkozok velük, é, van ahonnan barátság is megmaradt, vagy ilyen szakmai barátság, é, igen, igen, azt hiszem, hogy ők is valahogy úgy választottak az életben mellém, hogy, hogy ezeket a Hát talán túlzás azt mondani, hogy nagy sors kérdéseket, de, de mégiscsak olyan kérdéseket fírt az ember, hogy, hogy honnan jött, mi az életének az értelme, vagy uh -huh. szerepe ebben az egészben, ami szerűen körbevesz minket a mindennapokban. És ott bizony tényleg vannak olyan összefüggések, amelyek első pillanatra nem biztos, hogy uh, triviálisak. Mert hogy a Hádész, vagy Hanvas Béla, vagy ez, ez nagyon, ezek ez, ez a, ez a nagyon egyszerű kérdések. Diogenész, neked semmit sincsen. Hogy akarsz így asszonyt? Ezek ilyen végső kérdések tűnnek nekem, miközben fiatal alkotóról a, a, a, alkotóként dolgozik még. Hát igen, igen, már most betöltöttem a 45 et tehát igazából már nem is tudom inkább a középgeneráció felé hmm. számítani. I igen. Igen, hát ezek, e, ezek erős kérdések, de valahogy, hogy visszatérjek a matematikára, ott is engem a, a nehéz feladatok érdekeltek, mert a, a csukló gyakorlatok azok uh -huh. szem, hogy nem viszik tovább igazán az embernek sem a szellemét, sem a szívét. Úgyhogy igen, tehát hogy, hogy a kihívás szerintem nagyon fontos és talán a közönség számára is, vagy bizonyos közönség számára izgalmasabb az, amikor valami olyan kihívással, feladattal, problémával találkozik, amire nincs meg egyből a csettintézszerű válasza. Ott hagytok abba a beszélgetést, hogy részben ugye a színházi workshopjai kapcsán, feltettem ennek azt a kérdést, hogy hogyan van az, hogy az erős, mélytartalmú, valós, mondhatnám, vaskos témákhoz nyúl a színházban. Aztán utána, ehm, ahogyan beszéltünk is erről, ehm, engem nagyon érdekel a színháznak, illetve mondjuk így, de a filmnek is, az a vonása, amelyben azt játsszuk, hogy játszunk, és közben őszinték vagyunk és aztán így az irodalom, a valóság, hogyan tud egymásba csúszni. Szabad-e egymásba csúszni? Ha igen, mennyire mennyire és milyen mélységben, minőségben teheti bele magát az ember, akár a színész, akár a rendező, abba, amit mondjuk a színpadon megvalósít, aztán kirak. Ha pedig beleteszi magát, mert lehet, hogy nem érdemes olcsóan megúszni ezeket a dolgokat, akkor hogyan éli túl? De ez már csak nyilván egy bónuszkérdés, de azt mondanám, hogy mitől lényegül lát mégis egy pszichodráma, egy alkotássá, és ami például nagyon Protom módon érdekelne engem, hogy ha lehetne, be ha senki sem mer egyedül élni történeten keresztül, nézzük már meg ezeket a kérdéseket. Hú! Ez olyan téma, ami, hát mondjuk úgy, hogy könyvtárnyi szakirodalma van, és még külön könyveket lehetne róla írni. Igen, és én ráadásul jártam a szakra is, tehát... Hogy a, értem, van, ja, rendben van, igen, igen, igen, és igen, Éppen is vagyok azzal, hogy ezt, hogy dolgozták fel az elmúlt, akár több ezer évben ezt a problémát, és hogyan változik folyamatosan. A, hát, probléma, a, a probléma változik, egyébként előre léptünk valamennyit? Hát nem is tudom, hogy előre, inkább... Inkább, ahogy változik körülöttünk a világ, a társadalom, a technológia, a kommunikációnak a formái, úgy ingadoznak a különböző művészeti ágak is. Hát meg talán inkább kílusok, tehát mondjuk Meyerhold esetén nem biztos, hogy annyira izgalmas ez a kérdés, de mondjuk Stanislavski esetén talán valamennyivel izgalmasabb lehet. I igen, talán <gül> lehet. <gül> igen. Bár, bár lehetne akár a meyerholdot is e felől tekinteni, de talán ebben is menjünk bele. Uh -huh. Tehát, hogy hol van a határa a valóságnak, hol van a határa az alkotó valóságának, mitől nem hagyom ki a nézőt, mitől nem hagyom ki a harmadik, negyedik felet, abból a folyamatból, ami azért valójában tényleg az alkotók belső életéről szól, vagy az arra való reakciókról. Hát igen, de hát valahol azt hiszem, hogy ez a művészetnek ha akarom, az egyik definíciója, vagy értelme, hogy valami olyat mondjunk magunkról, vagy a saját tapasztalatunkon keresztül, ami, ami hát mégiscsak valóságos élményt fakaszt a nézőben is. Mert az élménynek meg mégiscsak valóságosnak kell lennie. Azt talán nem érdemes eljátszani, mert lehet, hogy vannak ilyenek, akik olyan kultúrafogyasztók, akik, akik hajlamosak eljátszani a, a, az élményt. De nyilván nekünk valahogy az a cél, hogy, hogy ebből a hogy ebből valahogy csak a... Mert hogy valahogy hajlamosak vagyunk természetesen konvenciók szerint nem csak alkotni, de befogadni is műveket. És, és amikor mondjuk mi színházban gondolkozunk, vagy én amikor színházban gondolkozom, akkor, akkor mindig valahol ott kezdődik az izgalmas része, hogy, hogy bizonyos konvenciókat, megszokott formákat hogyan lehet felbővíteni, vagy hogy játszani vele, vagy elvárásokat euh, építeni föl, amiről egyébként trükkösen az ember előre tudja, hogy le fogja dönteni. Hogyan szűri át, magát a tapasztalat egy, egy történeten? Egy átlagos napon, ezt önök foglalják így össze, egy átlagos napon elindulsz hazafelé, de nem találod az utcát, a házat, ahol laksz, elementáris élmény elementáris. Talán évek teltek el észrevétlenül, vagy csak elfelejtetted reggel bevenni a gyógyszeredet, vagy egyszer csak meglepődve nézed azt az embert, akivel együtt élsz. Tehát ez annyira turván elemi gyermekkorommal egyébként halálfélelemmel járó élmény lehet? Igen. Uh, igen És hát amikor ezt az előadást készítettük, a Senki sem mert egyedül élni címűt, ami még mindig uh, uh, soron van, uh -huh. Akkor, akkor valóban valahogy ez a, ez a zsigeri élmény foglalkoztatott, talán nem is annyira tudatosan az volt csak a célunk, hogy egy párkapcsolat történetét meséljük el. És ehhez, ehhez azt hiszem, hogy ez valahogy kivagyhatatlan az emlékezésnek ez a motivuma. Tehát, hogy egyáltalán azt, hogy... Mert igen, tehát hogy a szeretetben vagy a szerelemben is azt hiszem, hogy az végtelenül izgalmas kérdés, hogy, hogy, hogy az minden nap újra teremtődik, vagy pedig, vagy pedig húcoljuk magunkkal, mint egy megszokott kabátot. Hmm. És akkor ezt próbáljuk körüljárni ebben az előadásban, hogy hát végül is azt, hogy hogyan képes elviselni az egyik ember a másik, az képes-e elviselni, és persze ennek az ellenkezője is, hogy képes elviselni azt, hogyha Hogyha viszont nincsen eh, eh, kapcsolatban, partnerségben valaki, hanem, eh, hanem azt mondja, hogy ő egyedül szeretne eh, végigmenni az életen. Hogy ez egyáltalán lehetséges-e? Vagy ennek a kérdésnek a feltevése egyébként, azt hiszem egyébként bátorságra van azt mondani egyszer csak, hogy tényleg őre van szükségem, vagy valakire van szükségem. Igen, na most persze a kérdés ilyen értelemben egy kicsit filozófikus, de amikor, ezt, amikor e köré sikerül egy történetet építeni, amit a Puszai utcával akivel létrehoztuk ezt az adást, és játtuk, tehát hogyha egy történetben sikerül ezt ágyazni és, uh -huh. és, és valós élményekkel feltölteni, akkor hirtelen, és talán ezért is van szükségünk ilyen történetekre, hogy, hogy ezek a kérdések ne, ne csak kínzóak legyenek, hanem hanem, hanem valóban tapasztalattal és élménnyel töltődjenek meg. Mert amit az Ibint mondott, hogy ez, hogy ez egy rémálom helyzet is, ugyanakkor pedig, ugyanakkor pedig van benne valami csodálatos is, nem? Tehát, hogy amikor az ember úgy rácsodálkozik hirtelen arra, hogy, hogy ki mellett föl, vagy, vagy, vagy, vagy elkezdi máshogy látni azt a várost, amiben egyébként minden nap végig sétálja ugyanazokat az útszakaszokat. Én szívesen vagyok idegen meglepő helyzetekben. Igen, azt hiszem, hogy akkor félreértettem az alapvető szándékát, is senki sem mer egyedül élni Lehet, hogy az egyik, Csak az egyik olvasat jutott hirtelen eszébe, vagy asszociáció, de van egy másik része is, és mi a két, mind a kettővel játszunk ebben uh -huh. az előadásban, úgyhogy eléggé megfeszíti a az embereknek a lelkét úgymond, mert egy, mert egy nagy, tényleg egy széles horizonton zajlik ez a játék. Érdekes, hogy, hogy színházi ember, ma már éppen többször is szó esett a, a színházról, de egyszer mindenképpen, éppen csak önnek mesélem el, a Káva színháznak az állampolgári színház kezdeményezéséről beszéltünk, de nem független talán ez a, a téma arról, amiről én fogadni szeretném. Egyrészt, hogyha ezt a rendkívül leegyszerűsítő jelzőt használjuk a színházról, hogy a független színházak meg a hagyományos kőszínházak, akkor abból, amit én olvastam erről, azt jól érzékeleme, hogy inkább a független színházi körhöz sorolható? Hát abszolút. Sőt, még egy kicsit azt is mondhatnám, hogy még a függetlenektől is független vagyok vagy vagyunk. <gül> uh, igen, ennek nyilván az a oka, hogy egy ilyen egyetemi színpados világból érkeztem uh, Úgyhogy igen. Azt is láttam, a, vagy azt sejtettem az előadásokból, hogy nagyon sok a vidéki, sőt a határon túli területekről, vagy a határ közeli területekről, ahol, ahol kisebbségre vannak, vagy kisebbségben élnek épp a magyarok, hogy mintha ezeken a helyeken, vagy ezek gyakrabban szerepelnének a szívé, tehát az életrajzi felsorolásában, az előadások felsorolásában. Az véletlen, vagy vagy van, ebben valami, van ennek valami különös oka? Talán csak az utóbbi időre jellemző ez, mert összeismerkedtem egy lendvai színházi társulattal. Aha. Ugye a Szlovéniához tartozó muravidéken dolgoznak, a társulat, és náluk rendeztem egy előadást uh -huh. tavaly, vagy tavaly előtt már nem is tudom. A Hanvas Bélának egy darabját, ami ősben mutató volt, mert ezt még nem csinálta meg senki eddig. Hát általában nem is erről ismerjük Hanvas Bélát, hogy nem a drámai alkotásairól. Így van, sőt, ezen még színázi emberek is meglepődtek, mert nem tudtak róla, hogy, uh -huh. hogy van neki megírt színműre. Amiről viszont terveztem, hogy beszélgessünk, és azt jeleztem is önnek, hogy a, hogy a, a a színház és a közösségi térnek van valami szoros kapcsolata, nem csak az, hogy, hogy ott ül a közönség és csöndben nézi a, a színpadon játszókat, sőt, hát nagyon gyakori volt a színházi kísérletekben, amikor, a, amikor lehívták a színészeket és körülülték elsősorban a, a nézők, de nagyon gyakori, hogy már olyan típus alkotások is születtek, amikor bevonják őket, de az is nagyon fontos, hogy a színház gyakran ürügy arra, hogy az emberek beszélgessenek valami ilyen párbeszéd induljon el, és az ön működése kapcsán eh, olvastam, hogy volt egy folyamatosan műk... ön, önök által működtetett közösségi tér a patyolat korában, ahol, eh, ahol, ahol ilyet csináltak. Mi, miért tartja ön ennyire fontosnak? És aztán, ha jól emlékszem, még itt más talán a tűzraktér is, ahol játszottak, ami, ami szintén egy ilyen közösségi, kicsit vendéglátással kapcsolatos tér volt. A müszi is ilyen volt, igen. Mitől ez a vonzódás? Bizonyára ez is valahogy az egyetemi színpad világából ered, vagy még visszamehetnék akár a középiskoláig, mert én magam is középiskolában kezdtem a színházzal vagy színjáztással foglalkozni, és akkor még főleg ilyen fiatalon az emberben talán erősebb is a közösség iránti vágy, vagy a közösségben való részvételnek a, az energiája vagy a vágya. És amikor az ember középiskolásként arra vágyik, hogy majd az egyetemistaként is valamilyen, hát mondhatni független színházat fog csinálni, mert, mert biztos, hogy vannak sokan, akik mondjuk középiskolásként is szeretnének majd profik lenni, bennem ez a vágy igazából sosem volt meg. Még a filmekben is a függetlenek vonzottak inkább. Talán ez azzal is összefügg, hogy egy saját világot teremteni. És amikor elkezdtünk az elt n uh, uh, aztán ténylegesen uh, egyetemi színpadot uh, uh, csinálni, uh, és nem tudott helyet adni nekünk igazából az egyetem, akkor jött egy lehetőség, hogy a tűzraktérben látunk uh -huh. magunknak uh, próba és játszó helyet. Ez nem az, amelyik a, amelyik a Ferencvárosban van, volt, hanem amelyik, amelyik már itt a, a Király utca közelében, ugye? Az a, igen, a Hegedő utcában. Hegedő utcában, igen, nem jutott ezt. Igen, mert... Három évig tartott ez az időszak 2008 tól 2011-ig. Hát hogy 300 művész volt abban, egy volt iskolai épületben. Tehát valójában itt ez egy színhá, vagy egy, köz, egy művészeti műhelyé válik ilyenkor ez a közösségi tér, ugye? Tehát itt azért nem azok mennek oda, akik csak úgy bele akarnak kukkantani, hanem akik valamilyen aktivitásra van ambiciójuk, vagy motivációjuk. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen egy három éves non-stop művész létre, rengeteg festővel, szobrászokkal, színházi zenészekkel, nagyon izgalmas élet volt, és hát persze a, a város közönsége is szívesen tanyázott mindenféle programokon, mert nagyon izgalmasok voltak. Néha kicsit túl sok program is volt, emlékszem arra, hogy szóval a közösségek is megvannak a maga hátulütői olykor, hogy nem tudtunk néha rendesen próbálni, mert a mellettünk lévő torna teremben éppen nem koncert volt. De. de ezek az áldozatok azért nem voltak olyan nagyok, mindig sikerült valahogy ügyesen uh, uh, megalkudni egymással. Ez a, a, műhely jelleg, a műhely jelleg kitágítása egy művészeti állról tágabbra hirtelen eszembe jutatja, hogy Pilisboros jön ön annak idején a stúdióká, de még más néven, hirtelen kellene mondjam a nevét, az nem jut eszembe, de ott három művészeti csoport, egy bábcsoport, a, a Kolinda együttes, aki többnyire népzenét játszott, és a későbbi stúdióká szintén hogy csoportja együtt dolgozott, és az is egy ilyen közösségi alkotó ö, hely volt. Nem tudom, hogy ennek mennyire ismeri a történetét. István Fod nem Fodor Tamás volt az egyik ilyen figurája. Azért ez is meg, amiről beszélt ez elsősorban a művészetek, művészeti ága képviselőinek a találkozása. Mennyire volt akár a tűzraktér, akár a patyolat, akár a műszi, arra is alkalmas, hogy, hogy ne csak a művészeti produkció létrejött, hanem egyáltalán hétköznapi, nem, nem ezzel a művészeti ambícióval érkező, vagy művészeti önkifejezést kereső emberek, hanem csak úgy az állampolgárok találkoznak és egy párbeszéd alakuljon ki valamilyen fontos közéleti ügyben. Tehát mennyire fértez ez bele, vagy mennyire zavarta esetleg a felkészülést már, mennyire tolakodott ez? A tűzraktérben és a műsziben abszolút ez működött, tehát hogy ezek a városnak ilyen fontos találkozóhelyei lettek. Tehát, hogy amikor valaki le akart ülni egy kávéra, valakivel akár délelőtt beszélgetni, bármiről, akár nem csak művészetről, akkor eljöttek a tűzraktérbe, vagy, vagy éppenséggel pár évvel később a műszi-be. Uh -huh. Mert valahogy olyan környezetben kezdték el jól érezni magukat, ami önmagában is. Tehát maga a környezet, amit teremt, maga köré egy csapat, akik mondjuk vendéglátást is csinálnak mellékesen mellette, uh -huh. hogy egy kreatív környezetbe érkezik, és valahogy jók az energiái a, az egész helynek. Ter és valahogy ez az, valahogy az nekünk is, amikor ott dolgozik. Épp ezt akarom mondani, hogy termékenyíti-e meg ez esetleg azokat, akik egyébként ott, otthon vannak éppen ezen a helyen. Abszolút. Volt olyan is, hogy egy példát mondjak, hogy, hogy bejött próba közben a termünkbe, hát ott kíváncsiskodtak, akár turisták, akár bárkik, akik oda betévedtek, és beültek, és én engedtem nekik, hogy uh -huh. akkor elkezdtek fotózni, és később átküldték a képeket, vagy felújítottak a termet, és spontán emberek, akik egyébként csak a büfébe jöttek volna meginni egy sört, beálltak segíteni a falat vakarni. Tehát hogy, tehát, hogy egészen sokféle dolog tudott történni. És a mai napig, bármikor megyek a városban, nagyon ritkán van olyan, hogy ne találkoznék valakivel, aki ott akár vendégként, akár alkotóként a tűzraktérben működött. Azt jól vettem... Ezt még mindig, mindig óriási a hatása. Ezt akartam kérdezni. Tudom elképzelni, mi lett volna, hogyha, hogyha ez még mindig létezne, hát óriási lenne. Jól tudom, hogy most is keresnek valami hasonló teret? Igen, van szándékunkban, mert itt legutóbb a... Mondjuk úgy, hogy a pacsolattal végül is megszakadt a viszonyunk, ilyen, ahogy Hollywoodban mondják, ilyen kreatív nézet. Igen. És a saját lábunkra szeretnénk állni, uh -huh. úgy, úgy, hogy keressünk, most megszerettük a 8. kerületet, és ez a többes szám első személy, ez mit jelent önön kívül, kik vannak magakról? Van egy állandó csoport, valami neve van, vagy valami szervezet? Van egy egyesületünk, új alkotó műhely egyesület, uh -huh. ami sok képzőművészt is magába foglal, festőket, szobrátokat, és, és vannak persze színházzal foglalkozó emberek, akikkel általában vagy, vagy gyakrabban dolgozok, nincs állandó társulatunk, de, de van egy ilyen holdudvar, akik, akikkel lehet menni, és ez valószínűleg bővülni is fog. Ehhez persze otthon, otthont kell találni, és pont egy olyan helyet szeretnénk, ami, ha nem is olyan nagy, mint a tűzraktér volt, még talán akkor sem, mint a műszi, de mégis, hogy, hogy a városnak egy olyan pontja legyen, ahova ugyanúgy belehet ülni akár délőtt, vagy délután egy kávéra, lehet találkozni, beszélgetni, ott lehet ragadni egy programon, nem csak színházon, hanem, hanem akár képzőművészeti kiállításon, vagy felolvasó este nagyon sokféle dolgot lehetne csinálni. És azt hiszem, hogy hiányzik is ilyen hely most Budapestről. Aki hallgatta a délutáni magazinjainkat, az tudja, hogy ön is független színházat működtet. És hát most azért elég sokat beszélünk a független színházakról, hiszen a kormány gyakorlatilag pont az évvégén sikerült kiadni azt a rendeletet, amelyik gyakorlatilag kivérezteti a független színházakat, mert csak szakmai program megvalósítása lehet pályázni működési költségre, nem? A színházaknak pedig hát akár tetszik, akár nem van működési költségük. Ön ezt hogy élte meg? Mert hogy ön pont azért hozta létre, ha jól annak idején a patyolatot, hogy mindenkitől függetlenül tudjon működtetni, ne legyen semmilyen pallós az ön feje fölött, hogyha bármi változik, akkor az az ön élete is dől. Igen, a, a, annyit javítanék a dolgon, hogy a, a patyolatot nem én hoztam létre, hanem a, a patyolat egy a, már működő befogadóhely volt, ahova mi rezidens társulatként csatlakoztunk, de egyébként az utóbbi időben eljöttünk onnan, tehát hogy most jelen pillanatban a, új helyet keresünk. Éppen. Egyébként pedig a, a Hát ami ezt a független színházi keretet illeti, ugye közben a kormányzati részéről egy olyan kommunikáció jött, hogy a törvény mégis biztosítja ezt a bizonyos működési támogatást is, tehát hogy elvileg ez majd kiírásra kerül. Nyilván aggodalomra ad hogy ez a rendletbe, ez az és működés, ez nem került bele, de hogy ez tulajdonképpen mit jelent, ez csak egy technikai hiba, vagy csak egy lebegtetett nem is tudom, fenyegetés. Ezt vagy én, tesztelés? Nem tudom, tesztelés, igen. Ezt a jelen pillanatban nem tudom megítélni. De az biztos, hogy ha ez bekövetkezne, tehát az, hogy eh, nem lenne működési kerete a független színházaknak, az eh, a számos befogadó helynek a bezárását eh, jelentené a közeljövőben. Értve ez alatt a Skérné színháztól a Musz színházon keresztül a Jurányig. Gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz lenne enélkül a Egyébként nem olyan nagy keret nélkül zöntartsani ezeknek a helyeknek a működését, mert valóban, és itt nem csak a színészekről van szó, hanem egy csomó háttéremberről, administratív munkatársakról, a jegyzkedéstől, a takarításon át, feladat van nyilván egy színházban. És ráadásul a függetlenek, mondhatom, hogy nagyon takarékosan dolgoznak, mi is. <gül> A, a, a színészek oldják meg általában a takarítás nálunk is, és a technikát, és a jelmezeket, és, és sok minden más, amire egy normális ugye elvileg minden feladat a külön ember van. Egy picit beszéljünk arról, hogy tényleg, hogy működnek a független színházak. Mitől lesz független színház? Mert ugye valószínűleg nagyon sokan hallják ezt a független színház, nem független színház kategóriát. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele. Hát igen, és, és hát erről zajlik is egyféle vita. Uh, tulajdonképpen elég kellemet, hogy erről kell beszélni, és folyton a pénzről beszélünk meg a, a támogatásokról, ahelyett sokkal több szó eset a konkrét művekről, de hát hogy ez a helyzet, ez a helyzet. A, a független színházak, uh, uh, hát lényegében ugye azt jelenti, hogy nem állami tartásúak, uh -huh. éppen azért van, van erről egy csomó... Uh, beszélgetés, mert közben pedig állami pénzekre pályáznak. És az évről évre, Ezek, ezeket a pályázatokat azért úgy kell elképzelni, hogy általában akkor írják ki, amikor már el is kezdődött az a szakasz, amire az ember pályázhat, tehát hogy mondjuk egy ilyen működési támogatás, ami mondjuk erre az évre szólna, az az általában olyan, ha jól emlékszem, a mátűs körül szokták kiírni, és mire abból valódi pénz lesz, az valamikor a nyár közepe, vagy, vagy talán ősz. És addig meg valahogy meg kell oldaniuk a, a színházaknak azt, hogy föntartsák magukat valahogyan. Ami pedig a szellemi részét érinti, nyilván egy, egy másféle műsorpolitika, egy másféle esztétikai keret, egy talán szabadabb, kísérletezőbb, bár nem felelőtlenebb sok esetben kicsit játékosabb, kockázatosabb színházi műfajok felé lehet kacsingatni, és, és ilyen értelemben sokszor nagyon kortás és nagyon friss művek születnek ezek, ezekben a hát mondhatni, hogy műhelyekben. Gyakorlatilag uh, sokszor azt mondják, hogy az ilyen kényszerhelyzetek uh, váltják ki a legnagyobb kreativitást, és egyébként a független színházaknál tényleg azt tapasztaljuk, hogy Nyilván a ö, díszletek, meg a kosztümök, ö, olyansága, sága, az nagyon sokszor azért valósul meg úgy, mert hogy minimálban gondolkoznak. De ez a minimál, ez jelenti azt is, hogy a színészre sokkal nagyobb fókusz jut, hiszen semmi nem vonja el a figyelmünket a színészi játéktól. Én ugyan szeretem, amikor mondjuk például egy opera szép díszletek között van, de hogy ö, én nagyon szeretem ezeket a színházi előadásokat, amikor azt látom, hogy a színész a maga puszta mesztelenségében a saját eszköztárával képes akár egy üres színpadon is elémvarázsolni egy tökéletes díszletet, csak azzal, hogy azt mondja nekem, amit, és úgy mondja nekem, hogy belebizsergek. Tehát, hogy én valójában mindig a katarzisra vágyom, amikor elmegyek a színházba, és néha azt látom, hogy ez segíti azt a katarzist, mert hogy tulajdonképpen csak pőrirevet közve lehet ezt nyújtani, másképp nem. Hát csak egyetért tanítjuk a amit elmondott. És talán még egy aspektus, hogy általában nem mindig, de általában azért kisebb terekben játszódnak ezek a uh -huh. előadások, mint a a többségében, bár ott is vannak, és az előbb azért igazságtalan voltam, mert ott is vannak stúdió előadások, és igenis ott is sokszor látni kísérletező, vagy nagyon modern megoldásokat, de visszatérve a kisebb terekre, hogy, hogy valahogy meg ez a közelség, vagy intimitás is egy nagy előny tud lenni a nagy színpadi produkciókkal szemben. Mondta, hogy nagyon kortárs előadások születnek. Nyilván, amikor az ember saját maga is olyan helyzetben van, hogy minden nap meg kell harcolni azért, hogy azt else amit szeret csinálni, minden nap találkozik azokkal a helyzetekkel, amikkel a, azok az emberek, akikkel az utcán összefut, vagy beülnek a nézőtérre, jóval empatikusabb a valóság iránt, mert hogy van egy földhöz ragadt tapasztalata is, és nem nagyon tud elszállni művészként úgy, hogy ne tudja azt, hogy valójában mi, mi az, amit élnek ma Magyarországon az emberek. Enélkül a tapasztalat nélkül lehetne ugyanezt csinálni egyébként? Mert hogy azért olyan jó lenne, hogyha mégsem ez, ez a fajta a hétköznapi földhöz ragadság kéne, hogy a tapasztalatok nagy részét adja. Igen, bár lehet, hogy a, a színházi emberek hasonlóan, persze másokhoz is elég érzékenyek ahhoz, hogyha ez nem lenne probléma, tehát mondjuk az, az anyagi oldala a dolgoknak, akkor is biztos, hogy megtalálná azt az érzékenységet, amivel újabb problémákat lehet észrevenni ebben a létezésben. Úgyhogy, úgyhogy nem gondolom azt, hogy ilyen értelemben ez a nehéz helyzet... Hogy is mondjam, tehát hogyha nem lenne ilyen nehéz az anyagi helyzete a szférának, akkor is szerintem igen jó előadások születnének. Nagy valószínűséggel. Én azt tapasztalom egyébként a saját ismeretségi körömben is, meg látom önnél is, hogy nagyon nyitottak a különféle szociális problémák iránt, és nagyon szívesen odaállnak a különféle ügyek mellé. Hogy tudja beosztani úgy az idejét, hogy a saját színházát is, színészként is, szervezőként is tudja működtetni, és közben pedig legyen ideje arra is, hogy mások problémáival is foglalkozzon? Hát ezt szerintem tudom, ezt mindenki valószínűleg máshogy oldja meg. Én konkrétan az utóbbi éveket úgy tudtam túlélni, hogy ösztöndíjas voltam, Drámaírói ösztöndíjam volt. Ez az örkény István drámaírói ösztöndíj, úgyhogy úgyhogy viszonylag szabadon tudtam alkotni az elmúlt két évben. Ez egyrészt az anyagi problémákat is részben megoldotta, másfelől pedig felszabadult egy csomó idő, amiben hát részt lehet venni az élet. Különböző területein, és nem kell mondjuk irodában ülni ahhoz, hogy az ember mellett a szerelemből a színházat csináljon. Ma... Magára írja egyébként a szerepeket? Most említette ezt az ösztönét, látom, hogy majd ö, tavasszal lesz a bemutató. Magára írja ilyenkor a darabot? É... Hát. Ez, én, én, én, én, én, én, én, igen. Igen, azért a mert dagog, már egyfelül, egy, egy igen, ez óhatatlan. Nálam mindig, mindig van egy úgynevezett alter ego, de azért vannak szereplők nyilván, akik, akik inkább a környezetemből máshonnan mintázott figurák. De az is végül is rajtam keresztül szűrődik, hiszen... Nagyon nehéz olyan dologról írni, persze, amit az ember nem tapasztalt meg valamilyen értelmeben a saját életében vagy környezetében. Úgyhogy nyilván én is meg gondolom más is azért olyan témához nyúl, ami, ami hogy mondjam, így nagyon közel áll a lelkéhez vagy a tapasztalatához. Még térjünk vissza egy pillanatra a független színházak fenntartatosságához. Biztos, hogy nagyon jól tudnának működni ezek a színházak, hogyha lenne egyfajta olyan típusú mecenatúra Magyarországon, ami ebben a pillanatban nem létezik. Van annak valami jele, hogy kialakul egy olyan réteg, amelyiknek fontos a kultúra, mert megengedheti magának, hogy támogassa a kultúrát, és meg is teszi? Hát erre nem tudok válaszolni, csak azt tudom mondani, hogy remélem, én ennek különösebb jeleit sajnos nem látom. Éppen most mi tervezünk egy valamilyen közösségi finanszírozási kampányt a magunk részéről, ahhez az előbb említett új helyszínnek a megnyitásához. De valószínűleg ez tényleg azon múlik, hogy minél többen aktivizálják magukat ezen a téren, nem, hogy eljussunk egyáltalán azokhoz a forrásokhoz, lehetséges meténásokhoz, támogatókhoz, akik, akik ebbe be tudtának szállni, és akkor valóban nem, a, nem az államon keresztül kerülnénk függésbe, hanem közvetlenül az ember a saját közönségétől függhetne, hogy sokkal biztonságosabb játék lenne. Hadd kédezem, legelőször bemelegítésként a mai alkalma maradt az elmúlt hétről olyan dolog, amit nem tudott lezárni, vagy esetleg nem tudta befejezni a gondolatát, hogy kicsit kerekítsük ki. Hm? Ö, hirtelen nem üt eszembe, ilyen nagyon sok mindenről lehet ezt beszélni színház, drámaírás és az összes többi dolog kapcsán. Szerintem eddig viszonylag jól úszunk ezen a folyón. Igen, ezen a folyón persze nem úszott még olyan emlészem, a drámaírás területén is, meg egy csomó olyan dologra készültünk a beszélgetés során, ami engem külön is foglalkoztat, hogy egy, egy ilyen jelenlévő, tehát a hétköznapi művészet, irodalmi, színházi életben jelenlévő ember hogyan tájékozódik, mert ez egy kulcskérdés, úgyzok mind a kettő. Itt napírán van. Egyrészt, hogy, hogy mi, ez a cselekvő művészet, hogy a dráma, hogyan jelenik meg a maga életében, másrészt pedig, hogy hogyan tájékozódik amelyikre akar arra reagáljon. Hát kezdjük mondjuk talán a tájékozódás, az egy egyszerűbb téma abban a. Azt mondja. Szinten, hogy. attól <gül> függ. <gül> szóval mit csinál az ember? Egyrészt én járok könyvtárba, és elég rendszeresen olvasok az elméleti műveket is, szépirodalmi műveket is, de tudja, nem ez feszíti ám az embereket. Ez nagyon fontos, amit mond, de ugye azért a napi, hétköznapi csörömpölésben nagyon sok olyan dolog van, amin az ember nem tud eligazodni, mert hol ennek hisz, hol annak hisz. Hol itt van igaz hol van ott igaz a másik félnek, és sajnos ez a közéletben sokféle módon jelen van, és az egész művészeti irodalom az teljesen ilyen. Hm? Én követem a pont, azt akartam még mondani, hogy közben követem a médiát és Aha. a politikai eseményeket, és persze azokat a kulturális eseményeket, amik éppen aktuálisak. És amit esetleg személyesen nem tudok megnézni, vagy részesülni belőle, de a, mm. valahogy a médián keresztül mégis. Igen, és ez egyébként, <coughs> hát azt tudom csak erre mondani, hogy a Shakespeare-i kort élünk, hát, ami je? azt jelenti, hogy, hogy valóban sokféle hangszól, sokféle személy szól. Nem tudjuk, hogy ki az, aki átver minket, kinek lehet ki a fejleszteműségnek. Ez bizonyos értelemben a drámának kedvez, mert ott pont uh, sok fecsegő figura van, és mondjuk a drámaírásnak akár lehet az egyik szabálya az, vagy a drámaolvasásnak, hogy uh, hogy nem szabad elhinni azt, amit mond a szereplő. Igen, csak itt a közéleti Glob színházban itt Magyarországon nem lehet oda bedobálni a csirkecsontot, ami egyébként annak idején volt a Shakespeare idejében, vagy gondolom, hogy itt erről van szó. Ó, de lehet. Hát itt van a uh, nagyszerű lehetőség arra, hogy az ember befórumoljon, majd szóval kommentelje. Persze ez egy külön uh, Aha. terület, nem mindig van az embernek eszkedve, hogy fölvegy ezt a kesztyűt. Igen. Vagy ugye meg lehet osztani a közösségi médiában valamiféle kommentárral egyetemben, uh -huh. amit azért én is néha elkövetek, ha uh -huh. éppen felhúzom magam valamint, vagy uh -huh. éppen ellenkezőleg, hogy valami, valaminek nagyon örülök, sajnos ez néha a ritkább, uh -huh. vagy mostanában. De igen, tehát hogy visszatérve azt gondolom, hogy ez egyébként fontos részés Igen, hát hát ez a... Mm. ez a sokszor negatívnak tűnő, mm. vagy nehézkesnek tűnő, vagy, vagy elbizonyítanító uh, világ. Igen, be belegondoltam ebbe a drámaírás és a cselekvés, ugye ez a cselekvő művészet, is, itt sokszor cselekvésképtelené válik, a sokszor az ember ebben a sokféle presszióban és sokfajta kiábrándító folyamatban. Az is érdekel, hogy például maga, amikor uh, drámákat keres, vagy drámát próbál valamilyen módon megformálni, akkor hova teszi a hangsúlyt, mit igazából magánál a? Fókusz? Hát én alapvetően mindig a saját történeteimre reflektálok, amik, amik velem történnek az életben, és, és szerintem az érzelmek a legfontosabbak, úgymond, vagy uh -huh. igen, vagy az, azok, azoknak talán az ember önmagának tud hinni, uh -huh. de a szép szépen ráhúzódnak erre történet rétegek is, vagy, uh -huh. vagy figura rétegek, és valahogy átsivárog. Pont az a, az a belső feszültség, amivel az ember nem tudja megoldani ezeket a mindennapi uh -huh. írőzöneket, vagy értékválságokat, azok, azok valahogy földgyűlem és néha ilyen őrkényi erővel kitörnek. Hogy uh -huh. hirtelen hirtelen valamit nagyon meg tud fogalmazni, mert, mert uh -huh. jóta benned van, és találsz hozzá egy jó egy, egy jó motivumot, metaforát, vagy egy uh -huh. olyan szituációt, ami uh -huh amire, ahol egy kicsit te is ki tudod nevetni mindazt, uh -huh. ami olyan drámainak tűnik egyébként. Vagy uh -huh. éppen ellenkezőleg, hogy igenis valami tragikus érte adni aminek uh -huh. És készül is drámával most ír, vagy esetleg inkább csak játszik most? Én most fejeztem be decemberben egy, egy igen nagy művet. Ugye uh -huh. a tegnap elmondtam, hogy Örkény István ösztöndéja dolgoztam az elmúlt uh -huh. két évben, és a tavalyi programban egy hortás moralitás játékot írtam. Uh -huh. Ez most jól rím el az eddigi beszélgetés. hogy Pont valahogy ezek a, ez a megfejthetetlenség vagy értékválság izgatott. Egy ilyen Alteregón keresztül, aki tulajdonképpen 20 évetől áll fel a történet, hogy 20 éves korától mondjuk 40 éves koráig az ember mit érhet el ebben a nagy budapesti cég vagy művészeti létezésben. Uh -huh. Ez a likvidátor, a felszámoló című darab, uh -huh. a 160 volány oldalas lehet sok-sok szereplővel ezt fogjuk remélhetőleg a, még ennek az évnek ebben a felében műsorolhatni. Mondjuk ki még egyszer likvidátor, ennek az évnek a vége felé figyeljünk rá, mert... Ennek properálok. fél évnek, tehát június vége uh -huh. van tervezve egy bemutató, még sok bizonytalanság van benne. Uh -huh. Jó. Egy nagyon érdekes, amit mond, és kíváncsi is vagyok. Akkor szerintem abban el fogja mondani, mit gondol erről az egészen, ugye? Gondolom, a likvidátorban. Abszolút. E, nagyon kíváncsi vagyok, mert egyébként azt gondolom, egyetértek magával az érzelmeket, illetően, csak néha úgy gondoljuk van, a lélektenek egy olyan fogalma, azt tudják, hogy indulati megszállás, hogy azt jelenti, hogy mikor elönt bennünket a nagy lötyös indulat, nem turidani módon, de azért mégiscsak, amitől tulajdonképpen a cselekvéseinket igazából az érzelm nem, hogy szabaddá teszi, inkább megköti. Mm -hmm. Ebben van igazság. Ebben pedig a Hambasbélához tudok visszanyúlni, a, a, a, aki meg azt mondja, hogy a humor az utolsó fátyol. Vagy, vagy azt is mondja, hogy nehéz nem szapírát írni. Hát ezzel 50 éve így vagyunk. Éjjön. Nagyon rövidke volt az időnk, és én nagyon szívesen beszélgetnék magával, mert nagyon érdekeseket gondol, és majd esetleg cegdemere adódik lehetőség, de ennyi időnk volt. Most egyetlen feladatom van, amikor megkérdezem öntől, hogy, hogy éreztem magát a velünk? Hát egy nagyon jó, mert szinte készen kezdtem megfogni, hogy minden fél után egy kis szíveszetet beszélgetünk, és nekem is ilyenkor újra kell gondolnom és tálozom magamban az ügyeimet, úgyhogy ez, tiszt, ez nagyon hasznos. Mi a kollégáim nevében hadd mondjam, hogy köszönjük ö, ö, ezt a beszélgetést és remélem, hogy nem utoljára beszélgetünk, remélem lesz még mód, hogy találkozunk, ha más nem -e a civil rádió oldalain, és természetesen, ha elkészül a likvidátor, megyünk, jó, és meg fogunk nézni magát, jó? Jó. Nagyon köszönjük. szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok. Köszönöm az egész hetes képviseletet, figyelmet, nagyon köszönöm. Mi is köszönjük a jelenlétét, viszont halásra. Viszont halásra.